Господ ще бъде познат. Разговорът се подхвана, като една сестра изтъкна думите на учителя от сутрешната лекция, където бе споменато, че човек е развил много малък брой от мозъчните си центрове. Сега е така, но един ден ще бъде съвсем друго и няма да казваме «Познай Господа», тъй като Господ ще бъде познат. Тогава всеки ще има един велик талант и като помолим някого да се изяви с нещо, той или ще изпее нещо много хубаво, или ще нарисува нещо много величествено. Ако е химик, ще направи някой великопит, Ако е градинар, при тези думи ще каже, дай ми една портокалена семка. Ще я е тури в едно джобурче и за 20 минути ще излезе голямо дърво. Ще завърже и ще даде плод, който градинарят веднага ще откъсне и ще разреже, за да ти го даде. След това пак ще махне с ръце и цялото това дърво ще се прибере, ще изчезне. Това ще бъде в бъдеще, а днес това се прави много рядко. Господ ще бъде познат. В синца сте кандидати за щастие и има какво да очаквате в бъдеще. А сега се нуждаете от насърчение. Тъй като носите на гърба си тежки раници, но когато се завърти колелото, няма да сте в това положение, в което се намирате сега. Влезте в новия порядък и ще забравите за сиромашия, студ и страдания. Трябва да живеем съобразно Божиите закони, съобразно Великия Божи закон, който работи в нас. За всички хора Бог е предвидил такива блага, каквито умовете ни не са в състояние да схванат и каквито ние и не подозираме. Всичко на Земята е с определена програма. Колко продължително време рибата се е освобождавала от водата, но накрая е преминала във въздуха. Този живот ще се замести с един по-хубав, но всяко нещо идва със своето време. В сегашната си форма човек е ограничен за своята дейност, а ласа следващата, която ще има, ще му се дадат по-големи възможности. Хората са скулптурни произведения, които все още не са завършени. Дето се казва, че Бог е направил човека по свой образ и подобие, то този човек е горе и те първа трябва да се реализира долу. В бъдеще ще имате по-добри условия и тогава ще плачете по друга причина, че нямате никакви страдания. Днес в едно семейство... Живеят по четирима 5 ма в една стая, ами това е ужасно положение. Христос казва, сега скръп имате, но после ще ви мине и ще се зарадвате. Затова усилвайте вярата си. Намирате се в една болница, лекари и сестри ви дават церове, обаче след това вие ще оздравеете. Това са все преходни състояния, докато влезете в Божествения свят. После ще ви срещнат вашите братя и сестри подарката, с и песни. Когато се връщате в небето, съществата ще желаят да посрещнат своя брат. И сега има поезия в живота. Ако хората бяха умни и вникваха в сюжета на живота, те ще ха да забравят страданията си. Понякога човешката форма ще бъде прекрасна, но днес една пеперуда е облечена по-добре. Ние те първа имаме да се облечем и да се разхубавим с лицето на истината. Много рядко се срещат слънчеви типове. Всички светии са слънчеви типове, а вие сте кандидати за слънчеви типове. Имате богатство, но не сте все още негови наследници. Ударили часът ще ви кажат Елате, това богатство е ваше. Скоро ще изтекат годините. Сега виждам, че сте едва 14 годишни, но след 7 вие ще бъдете въведени в във владение на богатството си и ще можете да разполагате разумно с него. Един брат попита, на колко земни години трябва да се равняват тези 7 години. За най-учените хора да се разбира на 10 години, обаче, колкото хората са по-неуки, толкова този период се продължава. Ако някой е сума на мравката, има доста да чака. Ключовете на касата ви са загубени. Намерете ги, не бива да разчуквате касата. Някои хора са се домогнали до известни тайни, но тъй като те са чисти и абсолютно честни, мълчат и употребяват всичко за добро. Най-напред се образуват вътрешните блага, а после външните. Първо ще съдиш и после ще едеш плуда. Светът изисква време за да се оправи. Човек е слязъл на земята преди повече от 18 милиона години и още колко има да изкара. След още 18 милиона години той ще разбере много работи после ще му трябват още други 18 милиона години. Тогава ще бъде на друго място. Ще има друга месечина. Може би светлината й ще бъде синя. Хората ще ходят до нея и обратно. И ще получават последни новини от Слънцето, от Марс, от Юпитер, от Венера и прочее. Ако от Лондон може да се приеме една мисъл, то може да се установи радиосъобщение и със Слънцето само, че трябва да се разбира езика на светлината. Светлината говори. Нашата Слънчева система е в предградието на Вселенския град и влиза вече в една нова форма. Като се приближава все повече към центъра на Вселената, стават съществени преобразования. Един ден ще влезем във връзка с жителите на Слънцето. При новата култура ще е възможно да се поразходиш за един-два часа на Слънцето, а после, хайде, все напред. Ще бъде. Ще бъде. Ще бъде. То е толкова хубаво, че се струва човек да живее. В природата има голямо разнообразие, което самата тя приготовлява безпирно. В бъдеще човешкият организъм ще се измени, ще се префини, и ще бъдат напълно възможни тези пътувания. Днес постоянно ни идват на гости, представители от Слънцето. Ангелите могат да пътуват с бързина, много по голяма от бързината на светлината. Когато някой ангел ще те вземе да те поразходи из небесните пространства, от Слънчева система в Слънчева система ще бъде приятно. В човека са складирани несметни богатства, които той не подозира. Човекът е кандидат за ангел. Днес той се тревожи за малки работи, но го очаква велико бъдеще. И като се разчупи черупката, ще се разкрие ценното в него. Да, вие сте кандидати за прилитане до месечината и другите небесни тела. Сведен е ходил на Юпитер и на другите планети. Новият човек, който сега се създава, наричам човек на светлината. Когато старият строй се замени с такъв правилен и разумен строй, съгласуван с Божиите закони, тогава ще се роди и този нов човек. Тогава вашите тела няма да са тъй тежки. Едва сега се отваря една велика перспектива за вас, защо трябва да се стремим към съвършенство, за да разберем какво нещо е космосът. За сега, хората имат смътно понятие за него, даже на Земята нямат ясна представа. Адептите и напредналите същества, които днес живеят на Земята, посещават Слънцето и се радват на неговия красив живот. Топлината на Слънцето е отвън и никоя енергия не може да се сравни с онази, която е отвътре. Светлината и топлината които то ни праща. При слизането си намаляват по сила много пъти, трансформират се. Ако вашата мисъл е на място, то вие ще се носите из въздуха така, както ходите по земята. В бъдеще не ще има нужда да се вдига шум с аэроплан, защото човек ще хвърка, когато си пожелая. Един ден, житото ще бъде голямо дърво. Ще си откъснеш няколко плода, ще ги изедеш. Хлябът ще бъде опечен по дърветата, а сега пътят му е дълъг. Писанието казва, ще създам ново сърце и ще напиша закона си на него. Ново сърце, нов език, ново небе и земя. Всичко Господ ще направи все ново и нищо старо няма да остане. Един ден димът в градовете ще се прекрати. Ще се използва само електричество. Въглищата внасят дисхармония. Горенето на каменни въглища освободи нисшите духове, които са живели преди потопа. И това влияе вредно на културата. С употребяването им се понижава човешкият характер. Хората изгубват своя мир, а и градовете стават нечисти и черни. А колко е хубаво въздухът да е чист! В горните атмосферни слоеве има цял океан от електричество и ще дойде време да се използва. Тогава ще се подобрят условията на живот, но днес това още не се допуща, понеже хората ще злоупотребят с тази енергия. И все пак, тези милиарди тонове каменни въглища са напластени отдавна в земните пластове, за да се употребят, значи е било предвидено, че ще трябва на хората топлина и те ще ги изкопават и употребяват до тогава, докато не се запознаят с атмосферното електричество. След време, това електричество ще се привлича с специална антена към Земята и когато почне да се използва, тогава чрез техника ще се добият светлина, топлина и други енергии. По този начин ще се починат и горите, иначе с този темп на изсичане няма да оцелеят а растителността е необходима за плодородието, за обмяната и за още много други неща. Хората трябва да изградят колективност. Злото проистича от това, че няма колективен труд. У всички хора трябва да се породи съзнание да работят с еднакъв честен интензитет и тогава на всеки ще се събере труд едва по 2 часа на ден и ще има доста време той да се занимава с духовни дела. Хората не знаят как да работят днес, те не прекъсват 8-9 часа усилен физически труд, а това е много. Два часа физически труд за всеки, независимо от професията, е добре. Днес ученият пише нещо, изчита за унижение да работи на полето. Но не знае какво богатство се крие там. Останалото време трябва да се посвети за нуждите на духа, музика, наука, развитие на дарбите. Светът механически не може да се поправи. Природата казва, човече, не ти трябва много работа, само два часа физически труд са достатъчни. За добиване на храна са необходими два часа на ден. Когато всички хора станат добри и умни, тогава благата ще бъдат общи. А сега, всички работят по-отделно. При развитие на колективността, няма да има недоимък и живота ще бъде по-сносен. Сега народите се въоръжават и толкова милиарди отиват на халост. Но когато хората заживеят братски, тези средства ще ги изразходват за свои удобства. В бъдеще всеки ще има по две стаи и кухня, готвенето ще бъде улеснено. Плодоядството ще бъде основен хранителен режим и ще има достатъчно време за духовна работа. В бъдеще ще има и нов начин за въплатяване на хората на земята. Начинът на въплатяване ще мине през няколко фази и в по-далечно бъдеще човек ще се самовъплащава. Когато хората станат праведни и не съгрешават, ще има умерен климат. Не ще има никакви месоядни животни. Няма да ги има и тези противоречия, които са сега. Тогава и паразитите ще изчезнат. В новия живот хората ще бъдат надболестта. При шестата раса няма да има болници, съдилища, затвори. В бъдеще ще бутнеш един бутон и ще видиш на филма как са живели хората, какъв е бил животът на Земята преди милиони години. Ще се прожектират акашовите записи. Сега всичко се филмира. Да когато станете по-големи, ще имате нагледно учение. Ще ви покажат как се е образувала цялата Слънчева система. Сега в Слънчевата система се формира една нова планета и всички пертурбации, които стават, се дължат на нея. Тя е още прозрачна.